коли вони ще жили у бабусі з дідом, коли дід працював, отримував хорошу зарплату, коли у них все було інакше. Його мама тоді була такою красивою, такою впевненою, такою гордою. Вона одягала такі красиві речі, робила гарну зачіску. Коли приходила забирати його садочка, йому здавалось, що кращої немає на світі. Коли ходила до школи на батьківські збори, красивішої, Краще одягненої мами не було ні в кого. Він так пишався нею, пишався навіть її іменем. Коли питали, як звуть твою маму, з гордістю вимовляв. Антуанетта Едуардівна. Не Галя, не Маша, не Наталя навіть. Антуанетта. Вона завжди була особливою його мама. І він, син, так хотів бути таким же особливим, як вона. Вона. Намагався вчитися найкраще в класі, щоб його відзначили на батьківських зборах, щоб мама пишала з ним так само, як він нею. А потім щось змінилося. Вони переїхали сюди, у цей квартал малосімейок. Але не тільки це змінило їхній світ. Змінилося щось на маминій роботі. Їй перестали платити гроші. Гроші – цей чортів винахід. Дмитро так рано зрозумів, що таке гроші. Діти взагалі дуже швидко розуміють, що воно таке – гроші, хоч наїнні батьки вважають їх дурниками. Дмитро зрозумів спершу, що значить, коли немає грошей. Це означає, що немає морозива, якого так хочеться. Особливо, коли всі діти у дворі облизують, вилизують ці різнокольорові брикетики – Ескімо на паличці, яких з'явилось у магазинах безліч, і чомусь сортів морозива тим більше, чим менше грошей у мами. Це означає, що немає нових черевичків, хоч старі вже муляють пальці і протерлись на підошві так, що їх доводиться ховати під парту. Це означає, що коли в школі збирають з батьків гроші, мама позичає у сусідів, щоб не червоніти на зборах. А в їхній престижній, як можна зараз сказати, школі гроші збирають часто і багато. Мама позичала, але не переводила його в іншу, звичайну, для простих смертних, без поглибленого вивчення англійської мови, без математики і фізики, хоч би в цю поруч з їхнім будинком. І щодня давала йому гроші на тролейбус. А це були великі гроші для них, особливо зараз, коли на маминій роботі чомусь місяцями не сплачують платні. За ці роки мама змінилася, навіть зовнішньо. Перестала робити зачіски у перукарні, зачісувалася сама, як вдавалось. Просила тітю Таню, сусідку, щоб підстригла. Їй гарно з короткою стрижкою, вона така молода і вродлива, але волосся так швидко відростає, і тоді мама сама відтинає кінчики перед дзеркалом, щоб не витрачатись на берукаря. А тепер у неї не стало навіть подруг. Тьотя Таня і тьотя Валя розкрутилися, купили квартири, переїхали в інший район. Вони, звичайно, зустрічаються, але він, Дмитро, відчуває, як їм неприємно приходити до них знову опинятися у цій клятій малосімейній дірі, звідки ледве вдалося вискочити. Їм добре, тьоті Тані і тьоті Валі. Вони прості собі жінки. Тютя Валя класна. Вона взагалі найкласніша з усіх жінок, яких він знав. Вона молодчина, їздить на такій класній тачці і всього досягла сама. Але ж вона не лікар, вона проста собі медсестра. Їй було легше відмовитись від свого попереднього життя, від своєї роботи. А мамі? Вона стільки років пропрацювала в медицині. Її всі знають, поважають. Вона не може покинути свою поліклініку і піти на базар. Скільки разів вони розмовляли про це з тіткою Танею, мама так завжди відповідала. Що буде зі світом, якщо ми, лікарі, покинемо медицину і подамось на базар? «Хтось повинен вас лікувати, добрі люди!» «Повинен!» «Дмитро добре знав, що хтось повинен!» «Але чому його мамі за це не платять?»